Szándékunkban áll a mai este folyamán a, az asztrológiát és a szociológiát keresztezni. Sajátos apu, Sérusban. Kerül nagy farságnak ígérkezik, úgyhogy, úgyhogy figyelmet kell. Viszont interaktív lesz. Igen. Tehát itt Na, titeket. Tudjuk, hogy az asztrológiának van két nagy két nagy euh, pontja, az egyik az a napjegyed, a másik az meg a Aztán, az aszcendensed. Az a napjegyed, azt mindenki tudja, mi a horoszkóport kérdésre, a válasz az a napjegyed. Tehát a, a... Oroszlán vagyok, rák vagyok, rákba születem, oroszlánba születem, ahol a nap állt, abban az autókos. Tényleg? A Nagyon érdekes. Miért a, hello, hello. Igen, magaz, <tos> úr. a úr az hogy telefonáljon, kezdném meg? Nem, nem, nem, nem. Halló, halló, halló, a halló, halló, halló, a halló, bolgárul az mindig mindig halló, halló, halló, a bolgár az azt halló, hogy ő az, aki így nem is, nem is érti, hogy az Orbán Viktor miért csinálja ezt. Hát ez nem jó az országnak. <gül> a, a legjobb szándékod van, érted? A legjobb szándékod van, hogy ő az Orbán Viktort. Ő csak, ő csak ezt nem érti. És akkor jön a, jön a hallgató, aki mondja, hogy bolgárú, maga túl jó hiszemű. Ezek az országot akarják. És akkor a bolgárú, ugye, hát ez elfogadható, hogy mondja, nem, hát azért is. Bolgár úr, maga túl, maga túl jó, hiszem túl jó ember erre a világra, mi tudjuk, hogy a, a, tönkre akarja tenni az embert. a Bolgár úr, hát így a végén, így, hát így hagyja meggyőzni magát. Tehát, te is, előre, így. Miért csinálja ezt az Orbán? Hát, szóval, a, a, amiről, a, tehát ez, ez a, a napjegy. napjegy, A lasszendens, az meg a. Fel Az meg a. az meg a. az meg a, a finom mechanikája. Az az az a már csillagászatilag a... tudják-e, tehát az ascendens, mert felkelő, tehát az a csillagkép, vagy pontosabban zodiákus, mert ugye azt tudjuk, hogy az eltolódás miatt ma már az ikrek csillagkép, mondjuk nem az ikrek zodiákusban van. Vagy a, mit tudom én, a rák csillagkép, nem a rák ez a, zodiá... a, precesszió, ez a precesszió, erről a hambasbé lesz már És nem ismernek. a csillagképről van szó, tehát a felkelő csillagjegynek, a zodiákusnak az a foka, ami a születés pillanatában van. Tehát mit tudom én valakinek az ascendens-el 27 fok 30 perc. Akkor volt a horizonton a felkelő zodiákusnak az a, az a tartománya, vagy az a foka, amikor az ember megszületett. Ez az ascendens. Na, ez az ascendens. Na most általában De a -e az asztrológusok az azok úgy tartják, hogy az alapvető vonásokat azokat a napjegy határozza meg, tehát a napjegy a nagy részt meghatározza, ez az aszcendens, ez a finom hangolás. Tehát az aszcendens az, az, az, az korrigálja. korrigálja, pontosítja mindazt, amit a napjegy meghatároz. Kicsit egyébként, hogy másképp tudtam, vagy pontosít, én is korrigálnék. Tehát azt szokták mondani, hogy a napjegy az a mélyebbénk, az igazi való. Az asszendens, az meg a külsőségek, tehát a karakterjegyek, hogyha mondjuk ilyen júli terminológiával állunk, akkor a napjegy az a mély énünk. Az aszcendens, az pedig a persona, a maszk, amit viselünk, tehát ahogy ki, például a testi külsőségeket állítólag az asszendens határozza meg, meg a mentalitást, havitus. Tényleg egyébként neked mi az aszcendenset? Hogyha nekem nyilos a szónak van asztrológiai, ha a szónak van szónak... látunk a szó asztrológiai értelmében. akkor neked ez a, ez a rend, meg törvény, kozmikus harmónia, ha ennyit az asztrológiáról, ennyit az asztrológiáról, és a mély éned, Elfelejtettem, mikor születtél, amikor hmm. voltam szülénapok. A napjegyem, a napjegyrészek voltam. A skorpió, de az én. Ez az, az én. hosszú kor... álló kecés, <gazú> Az skorpió. De az én, skor... de én, mint skorpió, nagyon közel állok a mérleket. Hát, tulajdonképpen 9 és egy negyed órával születtem a után. Tehát, és ha 9 órával előbb. De ezt se gondolom egyébként, tehát ez is nevetséges, mert én császárral születtem. Mert nem úgy születtem, hogy az anyámnak szülnie kellett, hanem hogy ki az, az a műtétet egy napra. Mert asztrológus nem, volt. Nem. De most, hogyha egy nappal, korábbra, egy nappal korábbra írja ki a műtétet az, a, az orvos, akkor én most mérleg vagyok, és az összes asztrológus az ellenkezőjét mondja róla. Aki ugyanatt, most értem, amikor és vettek az anyámból, akkor melyik csillag volt éppen? Na ez ilyen... Ez hát, jött, akkor is akkor jötték ki a napvilág, csak nem a Fogosó, hanem ilyen isteni Deusz. Ez a, e, Szóval a lényeg, a lényeg mégis az, hogy, hogy ez a napjegy és ez az, ez az ascendens, tehát hogy ezt így kicsit értsük. Na most, a szociológiával ezt úgy fogjuk kombinálni, hogy úgy kell gondolni az asztrológiára, mint egy hardware-re, mint mondjuk egy lehetjátszóra és úgy kell gondolni az állatöbi jegyekre, mint egy hanglemezre, amit lejátszunk ezen a Már Márpedig a lemezjátszó olyan, hogy többféle hangz, többféle hanglemezt is le lehet rajta játszani. Hát azt javaslom, hogy ezeket az állatöbi jegyeket ezeket vegyük le a lemezjátszóról, és rakjunk fel egy újat. Ezt a 12 osztatú korongot ezt leemeljük, és fölrakunk a helyére egy három osztatú korongot, ez pedig ez a három, három harmad ami, ami, ami közül, amiben vizsgálódunk, ez a munkásparaszt értelmiségi lesz. <gül> Innentől kezdve, megállapíthatjuk, meg, hogy egyébként szövetségesek, munkásparaszt értelmiségi szövetségesek. Egyébként olyan rá, Rákosi eltársat, Kádak, kává A kává a vacseregének, ezzel a munkásparaszt kormány és az értelmiség is feljálló. Szóval, <gül> <kuraforságot lesz. gül> <gül> ennek jegyében ö, mindjárt coming out hogy érthető legyen a, az, a, a modell. Én értelmiségi vagyok, Muri Asszendáns. Ez azt jelenti, hogy alapvetően, alapvető jelen azok értelmiségiak, de de az irányultságon meg ez a fajta, hogy mondjam, stílus, meg ahogyan az ember a... hát ez a... Ahogy hozzáállsz. hogyha a, a világhoz állok, hát az... Azt de... De most azt Ilyen Ilyen módon bárki meghatározhatja, tett magadnak a kérdést, hogy te neked mi a szociológiai asztrologiád? vagy mi a szociológiai együttállásod? Hát, e, például egyébként itt van a FAM, aki értelmiségi szintén proli aszcendence de a fam a legnagyobb haszkság, amik magának és a környezetének folyamatosan hazudik, hogy ő valójában egy értelmiségi paraszt aszcendence De nem. Ezt azért tudjuk, hogy ez nincsen így. Egyszer elhangzott, itt a... Írtak egy kritikát az abú rendezvényekről, és azt írták, hogy a FAM az leginkább olyan, mint egy proli, megfáradt proli-butt. Olyan tökéretes emeztek a, a, a fam a... a a szerepét, a helyi értékét, egyáltalán azt a, a karaktert, amit ő hordoz. Mégis neki fontos ha a nosztalgia, a csendőr tisztán, amit meghagyjuk neki, tudjuk, hogy valójában egy, egy megfáradt tróliputával állunk szemben. Na, ilyen módon természetesen bárkivel kapcsolatban meg lehet mondani, hogy micsoda. Például itt van Horngyula, a hát nem olyan nagyon nehéz megállapítani, hogy egy Proli-Aszentásról beszélünk, Proli-ról beszélünk értelmiségi Aszentással. Na, na, hát most Szerintem értelmiségi tudod, proli tudod, nem, Proli-Aszentással, proli proli a beszélünk, már, már, már, a Proli-A. horgyula előadta, a horgyula a a 90 es évek ig ezt A Európai stílusú, visszafogott, uh, ilyen, ilyen diplomata, biztosító. Aztán, amikor miniszterelnök lett, akkor jött azért, tehát hogy ez volt egy baleset. Sose felejtem el, hogy ül a képernyő, egyébként szépen, ilyen, szépe, ilyen, egy egy egy ilyen rajszíjjal megöleltem a figurát, tehát ez a ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen csövek vagy nem csövek, hogy hívják, ezt a fejről És úgy nézett ki, tudod, mi hiányzott, ilyen kurva magas gallér, az meg a hosszú töpenyen, és az a gnomikus és ami a nem a és a hordulájátán a kezébe. Még annyi hiányzik hogy egy fél szem mellett, hogy néha ilyen izé... Tudjátok, a szájász fiúsevekben a keciknek vannak ilyen csúcsok, csaik. Jó, nem, nem, nem, nem, a... nem, utána... nem, nem, olyan oh, volt, hogy neki kedvence a paprikás krumpli, meg a műző örtöd, erre egyik haverom napon lőni. Tehát erre a, a ez volt az első akció, és elkezdte a kádárt utánozni, beszédei! De én értem, de az higgyed el, hogy az, aki proli-proli az nem tudja megjátszani az értelmiségét. Az nem fogja tudni eladni neked, meg nem ér az Európai Uniónak azt, hogy ő nem neveztek el róla, utcákat Németországban. Tehát azért, értsen Európa, Európa, Európa. hogy ezt nem te se gondolod olyan, nem a Mónika járunk, hogy a hogy proletárok proletár aszcendence-el azért Horgyula esetében ezt gondolhatod komolyan, hogy, hogy a Horgyula proli, proli aszcendence az egész modellnek a meg nem értéséről tanúskodsz ilyenkor. De nem tud, egy broly, Broly-Broly-asztendazsa <laughs> nem tud kipányi lefejebb okay. a Protegodorból. Oké. Okay. Jók, nem. nem vagyok hajlandó partner lenni a szélsőséges osztály gyűlőnektől. Nem Kádár... Pénzért! Kádár mi volt? Na, kezdjük vele! amikor nála hagytuk abba, kezdjük Kádár! Póri értelmiségi aszcendensel! Értelmiségi? Értelm. Hát az aszcendenselje. Elvtársak. Nem azt meg, nem érted? Proli értelmiségi ez? Nem, én értem, hogy te a nagyon le akarod prolizni, de nem lehet az aszcendence is proli, meg a napjegye is. A napjegye érted? az volt az Mert, Nem értelmiségi? Nem, az volt a proli. Szerint a napjegye proli. És az aszcendence Aszcendens értelmiségi. értelmiségi, igen. igen. Na, de, de ott van például, ott vannak ezek a figurák, hogy például TGN. Hát ő értelmiségi értelmiségi aszcendence, nem? Ezt csak egyértelmű. Azt sem tudják ki az a tény, hogy a tanácsra a Ott van például a. A filozófus Igen, de ott van például a Schiffer. Vagy ott van például. Kis a... értelmiség. Értelmiségi, értelmiségi, értelmiségi ascendensár. Abszolút, abszolút. abszolút. Egyébként a Schiffernek van egy ilyen, vagy mondjam, egy ilyen ilyen kis szélhámossága, hogy ő megpróbál úgy, megpróbálja úgy előadni, hogy ő van egy értelmiségi proli aszcendenssel és eljárják vasas nem tudom, de hát így igazán senki nem hiszi el neki aztán a, a, a, leg, a legnagyszerűbbek ezek a, a parasztok proli aszcendenssel, para, proli parasztascendenssel parasztok parasztascendenssel és proli ezek mind szívesen látott vendégek voltak a Mónika a, a, a, való, De a, a barátodat hova tennéd? Melyik barátom. A Hajdukétert. Hmm. Hmm. Na nice, ez nice, látod, ez, ez jó kérdés. Fogas kérdés. Hát hát te mint karakterológus, újdonsúlyt karakterológus bárkit hát karakterizálsz. Ö, én azt gondolom, hogy ő egy... Ő egy ne, ne, ezt a szó tesznek. nem az szót esznek. Szerintem igazából egy paraszt aszcendenssel, nem? Nem. nagyon sokra vitte ezzel az igazsága. A pszichopátia szárnyakat ad. Ezért újabb polgári vagy bűtetőpárof. Nem én mondtam, én nem ismerem őt, de nem is tudod, hogy kerülsz ide. E, most nem. Na, de Robi, tudod, mit... Nem, folytassuk még ezt, és, és utána elaboráljuk a rendszert. Jó. Az azt jelenti, a... hogy kidolgozzuk. Tudjátok, az, az lenne a, a, jó az a Közönség A az a, az a lényeg, hogy itt azért sok mindenki felteheti magának a kérdést, hogy ő, ő micsoda, ő személy szerint micsoda. És akkor erre milyen ilyen korrekt, korrekt módon lehet válaszolni. Tehát így, így meg lehet válaszolni a kérdést, hogy így például az Orbán Viktor micsoda. Ő egy, az Orbán Viktor az egy értelmi, értelmiségi paraszt aszcendenssel, szerintem, az Orbán. Paraszt értelmiségi aszcendenssel? Én úgy érzem, hogy itt van, van némi... Nem, inkább, inkább némi hazuról hozott ellenszem, ami most az asztrológiai tisztánlátást e, e, Hogy mondjam. A, azért én azt gondolom, hogy... Jó, mindenképpen a, a, a, a, a paraszból és, a, és az érdemiségiből áll össze ez a figura. A, a Gyurcsány is egyébként az én szemben teljesen egyértelműen egy értelmiségi paraszt ascendenssel, de persze a... hogy mondjam, meg lehet ezt fordítani, Ez az a fontos, hogy alapból micsoda. De szerintem egyébként a Gyurcsány is meg az Orbán is így, hát... hogy mondjam? A énjük Igen, hát igen. A Azt mi? van az esély... Hát... Paraszt. Igen. A taraszt. igen. A Adolf Hitler. Hitler? Aha. No. Akit basztál, tudod. Furami. Proli értelmiségi. Hát ö, paraszt, nem parasznak. Nem parasz, nem paraszt. nem parasz. Hát így, így, így Igazából ebben a, ebben a fajta gondolkodásban a kis polgár már prolinak számít. Na ezt akartam mondani, hogy a kidolgozás, lehetne ezt továbbvinni akár kettőik. Kereskedő, ez a, ez a szatócs, ez a, ez, a, ez a... Az se proli, az se értelmiségi, az se paraszti. De Nem, nem, nem de mondjuk, mondok egy példát. Kasztokat, csináljunk 15 nem, arról beszélek, ar, arról beszélek, hogy ott van például egy cukrász. Egy cukrászmester. Ő ebben a besorolásban, ebben a szociológiai vizsgálatban értelmiségi. Mert, mert polgári, mert a polgársághoz tartozik. Tehát itt nem azt kell vizsgálni, hogy ő most könyvet olvas vagy fizikai munkát végez, hanem azt kell vizsgálni, hogy a parasztsághoz, mint osztályhoz soroljuk, a proletariátushoz, mint osztályhoz soroljuk, vagy pedig a, az értelmiséghez. És a, akit az értelmiséghez sorolunk, kvázi mindenkit az értelmiséghez tudunk sorolni, aki polgár. De nem kis polgár, De nem kis polgár, hanem polgár. Nem, pöti burzsóá, hanem szitoáján. Igen, szitoáján. És, és, és van a burzsóá, amiben hát nagymértékű, nagyfokú a proli. Hát, ö... Hogy mondjam, az valójában a pénzes proli. Tehát a burzsó az úgynevezett új gazdag, az valójában a herrevasaltató. Igen. Az valójában, hát ez az ilyen valóság. Tehát ez az, amikor egy prolira rászakad a nevezeti bank. Akkor történik meg az endvallina. Egy ilyen kis egyénzet. Hogy összevintünk két dolgot, és megszületik egy még undorított haladik. Azt tudhatod, soha büdös életet, vasat nem kapunk egyetlen filmetletünkre sem. Elbukjuk azt a rengeteg pénzt, amit eddig kívánunk. Uh, Ugyan mit veszíthetünk? Endi vagy a karácsony? Ja, ja, ja. ja. Szóval, szóval az, itt a, az itt a fő kérdés, hogy, hogy ki az a ki az, aki itt, itt az önvis, önvizsgálata eredményeként így hajlandó megosztani velünk, hogy ő személy szerint micsoda. Hát, Senki sem mondana magára ilyet, hogy azt. ugye? Csak ezt elintéztük, azt, azt a hely, az a helyzet most, hogy így sem mondja el szívesen, De hogy ő nincs adat. Vágjál közben, úgy a mondat közepén Ez Így a kell, így a jó. Szóval... Ön lett Jó, hát a egy jó Világos. van. Szóval... vár, vár, vár, várj, várj, akkor várj. Ha várj. Egyébként a könyvben mennyien van, hogy várj, várjál. Na mindegy. A én ezeket, para, Én ezeket kibeszem ám belőle, ott te tudok. A pedig kurva jó. Akkor várjál, hát azt hát, tudom. <makes noite> Ki, <coachingyen> Ki fog képzelni a hogy félreadni az aput. Van egyes beszélgetőseket. Most írjuk át, mit szépítjük. At lófass, fasz meg, lófasz, mit tudom én. Egyszer behagytam, hogy fasza, a könyvkiadó vívtam egy fél napot, ami mindegy. De az is azért, valamit, hogy te a kutyafaszáért küzdesz. <gül> <gül> a politikai korrektséget nem bírom. Jogon van a szólás hogy azt mondhatsam, hogy kutyafasza. Érted? Na, a paraszt és a proli. A prolinak, a prolinak van öntudata, de nincs kultúrája. A parasztnak nincs öntudata, de van kultúrája. Így, mint kettő fél lény, az etelmiségi az, a polgár az, akiben ez a jó értelemben egyesül. Aki nekünk. Akkor van, ne majd, és... hívjuk a polgárnak. polgárnak. Hívjuk polgárnak. Az értelmiség azért leszünk. Igen, igen. Az, hogy hívjuk. könyveket olvassam. Igen, igen, de közben, de, de, de közben meg érzékeljük azt is, hogy ezek a dolgok, hogy, hogy uh, polgár meg értelmiségi, ebben a, hogy értelmiségi, ebben a hármas felosztásban, hát ez ugyanaz a helyi érték. Ez olyannyira ugyanaz, hogy. Uh, hogy uh, Itt már erről beszélnek, hogy én paraszt vagyok. Hogy az megvan a, az, meg van az, meg az, meg az, meg azt magadnak. Nem, Nem ezt mondom, itt elől beszélnek magukról, már kezdik az önvizsgálató. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, de jó, hogy beindultunk. Szóval, az a, az a, az a lényeg, hogy a, a szabadság egyenlőség testvériség hármas jelszava, az is ennek a három osztálynak, a mindegyiknek meg volt a maga jelszava. A proletariátusnak az volt a jelszava, hogy, hogy egyenlőség. Egyenlőség. Hát, ők a kommerek, ugye? Ő lettek a kommerek. Ővelőlük lett Marx. A nacionalista, a marsisztánk a, a, a, a, a, a, a testvériség. A, a, a parasztoknak, a parasztoknak a testvériség. A parasztoknak. Most ö, ö, ott a testvériség, a vérség azért ez. Akkor az tulajdonképpen azt állítják. hogy És az vagy, a síntek, vagy kvázi a polgároknak, azoknak pedig a szabadság. Mert ugye szabad, mit jelent ez a szabadság? Érted? Persze jelenti a szólásszabadságot is, meg mindent, amit itt szabadságnak értünk, de valójában mit jelent ez a szabadság? A szabad vállalkozás, jogát jelenti a szabadság? Azt jelenti, kapit szabad, egy 12-szer olyan gazdagnak lenne, mint a szomszéd. És hát a nem szabad. Erről szól ez a szabadság. Ez jelenti, ez a, érted, A polgárság ideológiája, a polgárság ve, vezérlő csillaga a szabadság. A parasztságé a testvériség. A, a legzavarosabb a parasztságé egyébként. A nevedbe érthető, hogy ez most így mi is. És hát a értelem értelemszerűen az egyenlőség. Mert ők, ők a krumpli ők értenek. Hát a. Ugyananannyi van, az meg az, az, az, az a helyzet, amit itt. Jó, világban világ van, mindenkinek ugyanannyi krumpli hogy... Na most értitek a fúzsérféle történelmet. A fasizmus paraszt diktatúra. A kommunizmus proli diktatúra. Hát a szó szerint. A liberalizmus. Az meg. Az A euh... burzs diktatúra. Diktatúra. A diktatúra. De hol van a szitoen? Hogyha a, büdös a szitóián, proli burcsú... A szitoen az nem diktatúra, az a szitoen az nem akar kívül van. A szitoen az mindig kívül van. Az mindig kívül de van. De ha azt mondott, hogy a burcsúi nem más, mint pénzes proli, akkor van két proli diktatúra, vagy két proli rendszer, bocsánat, mert az egyik nem diktatúra. Két proli rendszer szemben a parasztrendszerrel. Igen, de, igen, de, de a fasizmussal. Igen, ezek szerint. Igen, nem, hát a, valójában, a, valójában a második világháborúban ez a három modell csapott össze. Stalin vezette a prolik diktatúráját, Hitler vezette a parasztok diktatúráját, és, és hát a Roosevelt, meg a Churchill, azok vezették a, a, a burzsolyoknak a diktatúráját, meg a polgároknak a demokráciát egyszerre. Az az igazság, hogy ezt nem lehet, a... lehet különválasztani, ez nem lehet szétválasztani. Akkor viszont kurva érdekes, tehát a pénzes proli, a burzsúly szövetkezett a csóróprolival, a prolival, és leverték a parasztot. Leverték a parasztot, de aztán a pénzes kivéreztette a prolit is. És végül azt is levertek. A a Nem lehetne más bolygóra születni? És ebből lett ez a három nagy ideológiai eszmáramlat. A liberalizmus, a szocializmus és a konzervativizmus. A liberalizmus lett a szabadságból, kvázi a burzsóák vezérlőcsillagából. csillagából. a, a, a, a nem ne, ne fasizmus, a konzervativizmus lett a parasztságnak ugyanebből a, a testvérségi szavából, és ugyanilyen módon a, a, a, a, a proliknak az egyenlőség állszavából meg lett a szocializmus. A konzervativizmus azért rossz szó, mert mondjuk egy Angela Merkel is magát annak nevezi. Igen, de az Angelo igen, de ez mondjuk a Németország történelméből ez már érthető, hogy ott azért ez nem pont azt jelenti. Mást jelenti. De az a lényeg, hogy a konzervativizmus valójában, hogy mondjam, ha a konzervativizmus diktatórikus lesz, akkor azt úgy hívják, hogy fasizmus. Hogyha a, a liberalizmus diktatórikus lesz, akkor azt úgy hívják, hogy vadkapitalizmus. Euh... Hát, inkább, az az nem ne a... inkább a... úgy hívják, hogy Latin Amerika. Akkor azt úgy hívják, hogy latinamerika, mert meg. Ö, hát így valahogy így, igen, igen, igen, valahogy így, ö, ö, igen, igen, ha meg, ha meg, ha meg a, a, a szocializmusból lesz diktatúra, akkor ezért fálemszerűen a bolsevizmust jelenti. Hát azt kell érteni, hogy ebben a parasztpolgár és, és, és, és értelmiségi, vagy parasztpolgári és proli, vagy hát inkább hívjuk munkásnak, munkás paraszt és polgár ebbe a felosztásba, ebbe így elméletileg így minden, minden integrálódik, és minden integrálható. Csak itt most nehéz a ti tehát nehéz megvallani azt, hogy ti kik vagytok. Mert vagy olyanok lesznek, mint a Tamás Gáspár Miklós, értelmiségi értelmiségi aszcendensel, ami azt jelenti, hogy az első baktérium legyőztiteket. Tehát nem kell egy ilyen fogja. Vita partnerekkel egyébként jól elbántok, de egy baktérium egy hát Ismerjük ezt, az ilyen túltenyésztett, ilyen, ilyen a, az elefántcsont part, toronyban, hanem az elefántsont parton. Bár, ott nem értelmiség. Ne, nem mondják Igen. Az elefántcsonttoronyban toronyban így így, így nevelkedik, és egyedül a. a ha nézi valaki a, a harcát nézi, az ifjú Robert Ari. Na ő értelmiségi, értelmiségi a szendelszel. Igen, fiatal ember. József Attillát, értelmiségi proli aszcendenssel, kurva egyszerű. Ilyen egy egyszerű kérdés. Még van? Hát ő, ő, de volt azért proli, egy ismerősem mesélte egyszer a tévében, hogy kurvára idegesítette, a kávéházba egyfolytában ilyen gyufás katujával játszott, hogy így fölpöckölte. Nem lehetett vele beszélgetni. A kurva gyufás katonát többszörte József Antír Redfolytába. Iszonyatos tahó lehetett, meg kurva idegesítő, de hát nekem mondjuk a kedvenc körtöm, De nem csak a magyar viszonylatban, hanem a világ egyik legnagyobb költője a 20. században. Viszont soha nem lesz uh, világhírű, soha nem fogják a világ. Hát a nem miatt... Mert a línát nem lehet lefordítani. A prózát le lehet fordítani, a drámát azt le lehet fordítani mindenféle epikát le lehet fordítani a lírát, és főleg azt a mély lírát, amit a, amit a József Attila gyakorol nem lehet lefordítani. lehet írni verseket, amik a József Attila versnek a ritmikáját, rímképletét és tartalmát így hordozzák, és akkor így hát kicsit olyan, mintha nem nézel meg egy oldalát, viszont elolvasol egy ilyen háromoldalas szöveget arról, hogy miről szól. Ennyit ad át Voltak próbálkozások, például 80 as években láttam egy ilyen hogy egy afrikai néger csávó, József Attilát fordított, mit tudom én milyen nyelvre, szuháéli, menge, krendle, ebből valamilyen nyelvre, és mondta, hogy mert, hogy a magyarok is pásztorok, és az ő nemzetsége is pásztor, és tök mélyen megérti azt a gondolatot, hogy a semmi ágán ül szívem, Isten este hangtalan vacók és hogy ezt ő nagyon mélyen megérti és hogy ezt ő átadja, mit tudom én, valami közép-afrikai, exotikus nyelvre. De hát nyilván nem tudta, egyszer hallottam kínaiul petőfittől Petőfitől a szabadság szerelem. Hát visszafordították tükörfordításba magyarba, hát kurvára volt az egész, Hát nagyon. Ja, ja, világos. Persze előfordul, hogy egy zseniális költő ő fordítja le, és akkor ír egy kurva jó fordítást. De az is egy, egy új az egy új költemény, tehát úgyhogy a szabolőrintz Shakespeare fordításait élmény olvasni, de nem azért, mert olyan kurva jó a Shakespeare, hanem azért, mert olyan kurva jó a szabolőrintz. Hát ö, ö, persze, úgy kurva jó, hát a szabolőrintzek nem csak a fordításait érdemes olvasni, hanem a verseit is, nagy különbség nincs. Ha érthető, tehát hogy így mind a kettő a szabolőrintz-től jó. A líra már csak ilyen, ezért, ezért van szóval József Attila bezárva ebbe a nyelvbe örökre. Ő csak a miénk. Még egy kérdés? Csak egy pont ezért gondolom azt, hogy ez megmarad a magyaroknak a belődökségének, azért iszett, mert pont, hogy nem tudják lefordítani. Szántai Lajos mondta az új előadásán, hogy lényegében hogy a nyaknak, mint tehát, ahogy József Attila leírja, annak a külön szakaszoknak addig az angol egy ilyen három szóval tudja jellemezni, szóval egy ilyen belsetlen nem tudnak átadni. Nem tudnak, és azért sem tudnak mert, mert a magyar az olyan mértékben kifejező, olyan mértékben ö, intenzív, olyan mértékben tömény és tömör kifejezés módja, pont a toldalékolás miatt. Az összes többi nyelv az előtagokkal, meg utrótagokkal, meg mondatszerkezeti elemekkel oldja meg azt, amit a magyar nyelv toldalékolással és a toldalék toldalékolással, és a toldalék toldalékolásának a toldalékolásával, és így tovább. Tehát, mondok egy példát, mondjuk az, hogy... Ö, az, az angolul, az a kifejezés angolul van egy ilyen árián szám, aminek az a refénye, hogy I could turn you inside out. Ez hat, hat, szó. hat szóval fejezi ki. Ez magyarul annyit jelent, hogy kifordíthatnálak. Ez egy szó. Tehát amit a, a, az angol hat szóval fejez ki, azt a magyar egy szóval fejezi ki. És akkor jönnek ezek a József Attillák, akikben megvan ez, a, ez az alkotógémiusz és ezzel, ebből a nyelvből, érted Úgy kell képzelni a nyelvet, egy költőnek a nyelv olyan, mint egy szobrásznak az anyag, amivel dolgozik. Bronz, vagy agyag, vagy bármi. Most ezzel az anyaggal egy József Attila mi, mit tud kezdeni? És egy József Attila mondjuk angolnak születik, mennyivel ő, hogy mondjam, mennyivel gyengébb anyagot kap ahhoz, hogy dolgozzon? Valahol hat szóval tudsz kifejezni, valamit valahol meg Ja? Köszönöm szépen. <síns> <síns> Csak a, igen? Hát nem szép? Hát nem szép? Hát nem a Hát nem szép? Hát nem szép? Hát nem szép? Hát nem szép? Hát nem mi hogy értjük a Radioheadet, hogyha egy átlagos angol nem érti a József attila -t. A helyzet az két, kétszeresen is jobb, mint a József Attila esetében. Egyrészt, mi nem csak a, a verset kapjuk, mi megkapjuk mellé a zenét, meg, a, meg, az elő, meg az előadást. A zenével előadása előadása, tehát eleve azt nem kell lefordítani. Másrészt, meg a Angol az a világ nyelve, tehát mindenki valamennyire tud angolul, magyarul meg senki nem tud rajtunk hívni. Tehát ilyen módon a, a, a, hogy mondjam, a Radiohead az a nemzetközi kultúrához tartozik, a József Attila meg a Magyarhoz. Ennyi. És, ez, és a, a, a Radiohead nem az angol kultúrához tartozik hanem a világkultúrához tartozik, mert a globalizációhoz, az, az angol nyelvi kultúrát nemzetközivé vette. Ez a világkultúrális nyelve, ez a világkultúrális kódja. De meg is változtatta, tehát az már nem angol szellemiségében sem. Meg mit nem, tudom, az nemzetközi... a -hát a egyik kedvenc számom a paranoid adról. És nézi az ember azt az animációt ezt a klippet, hát... Na, hát ott a kép beszél, ki a faszt érdekel a szöveg alatt, Tehát az annyira durva klip, ami alatt, mehet. nem csak a klip, hanem a, például a ha már a android androidról van szó. Hát ott, a, ott az a különös, hogy itt van egy szám, amelyik... Meg, itt van egy popkultúra, amelyik arról szólt, hogy egy szám vagy gyors, vagy lassú. Vagy ilyen lassúzós, meg smárolós, meg ilyen izé. Tudod, ez az összejövős. Vagy pedig az ilyen gyors, zúzós, meg pukózós, meg izé hifi-derendezéslenül. -hi ez a kétfajta zene volt. És akkor jött a Radiohead, meg mondjuk ez a szám, paranoid android, és, és nem veszi tudomásul. Tehát ne, nem vesz tudomást ezekről a kategóriákról, ezekről a keretekről. Nem elindul egy szám, egy ilyen lírai, meg egy ilyen fájdalmas, meg egy ilyen, ilyen drámai ö, érzelmi ö, hatással, és ami fölfokozódik egy ilyen brutális zúzással. Amilyen ilyen kurva kemény, kurva rockos, nagyon gitáros, nagyon, nagyon kemény zúzás, nagyon kemény neurotikus zúzás. És onnan visszazuham megint egy mély irával, A mély megint egy ilyen frusztrált üvöltözésbe. És vissza. Tehát, hogy itt eleve ezen a számon belül olyan amplitúdók vannak, amit a popzene a régió előtt nem ismert el. Szóval visszatérve a prolihoz, az értelmiségéhez, meg a munkáshoz, meg a paraszthoz, E, van, e, van itt valaki esetleg, aki kaming autózni szeretne? Ott hátul. Én azt akartam megkérdezni hogy a ti által e előbb vezetett uh, csillagjegy témában. Előfizetett? Előfizetett, előfizetett amit előfizetett, előfizetett, Ja, Én előfizetett, előfizetett az. Nem szereztem elő semmi. Ebben, sem. ebben az analógiában, ebben az analógiában, ebben mit jelentesz, hogy aszcendens? Tehát hogyan? én ha mondjuk ö, bepozícionálom magam egy prolinak, vagy egy parasztnak, ha? akkor mit fogja eldönteni, hogy mi az aszcendencem? Hát az, hogy tudod mi? Tudod, hogy hogy van ez? Úgy van ez, hogy a, hogy az, a napjegyed az az, amit te vagy, az pedig vagy vagy a, az pedig vagy az, ami lenni akarsz, vagy az, amitől szabadulni szeretnél. Ebből a kettőből valamelyik a, az aszcendensed az vagy az, amivé válni akarsz és amire törekszel és amivé válni akarsz, de hát igazán sose tudsz, mert a napjegyed nem az. Vagy amitől szabadulni akarsz, hát, hát igen, meg tudsz adulni, de igazán ott van. Tehát igazából ott van, hordozod ahogyan ahogy Orbán Viktor a maga a Jó, mert így jobban, tehát így jobban be tudjuk magunkat pozícionálni. Na hát, te... hát, hogy arról van szó, hogy ami a vaj van, a napjegyed. Tehát, ami vagy, De, ami, mélyen vagy ami, ami valójában ahogy látok a külvilág téged, az az, az ne Ahogy, ahogy mondjam, a, ami árnyalja ezt a képet, az az aszcendensed, az és ha ezt a képet nem árnyalja semmi, akkor ugyanaz az aszcendensed, az mint a napjegyed. Erről van szó. És érdemes -e ezt relációba helyezni egymással, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb vagy hiba ezzel a kérdéssel foglalkozik? Szerintem nincs jobb vagy rosszabb. Szerintem, hogy mondjam, proli ascendenssel és panasz napjegyel is lehet hurva jó fej valaki, meg, meg értelmiségi napjegyel és nem tudom én értelmiségi ascendenssel is lehet hurva rossz fej valaki. Hát, hogy ez, okay. ez most nem erről szól, De csak arról szól, hogy ki vagy te, ki vagy te, mi vagy te. Értem, ez csak egy ilyen szociológia. Szerintem ez a legnagyobb hiba lenne ilyen tartalmat rendelni. Hogy most mi a jó hát te folyamatosan rendeltél, nem? Egy csúnya A a cukrász, a múlikasó, a rizé, hát ez azért implicit és explicit egyaránt volt bizonyos értéki hogy azért mégiscsak azért nem ugyanaz a paraszt, meg a proli, mint azért támasod. Csak azt nem fogod föl, hogy az, akinek a Mónika Sószítok szó, az már eleve nem, nem tartozik se. Tehát nem lehet egy proli, sem mert az azt hallja, hogy Mónika és azt mondja, hogy hánykor. De nem, de nem. De nem azt fogja mondani, hogy a kurva anyád a Mónika szó Tehát nem ezt fogja mondani, érted? Valásó, az is hogy igen. Igen, és a josi barát problémakítási. az egyébként egy proli értelmiségi aszcendensáj. Ezek, ezek, ezek elég világosak ezek a kategóriák, én vagyok De emögött ő... nincsen ütközés, tehát hogy ő a saját maga megítéléséből kifőleg attól, hogy ő neki úgymond értelmiségi ö, gyökerei vannak, de az aszcendense mégis proli. Ez saját magában nem kell ilyen szempontból összeütközést? A vágy. Igen! most nem. most nem. Most nem. most nem. Most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, most nem, nem, nem, ja, ten, most nem, nem, most most most most nem, most most most most most a nyilas nem nyilazza le a skorpiót, a skorpió nem csípi meg a El vannak be, itt bennem, itt a skorpió meg a nyilas, itt áramlik bennem és ilyen csodálatos harmadik. Nincs, nincs, nincs ezek, nem, nem, itt nincs konfliktus. Itt arról van szó, hogy ezekből mit ez minden Mindennel passzol, mert egy sor, mert egy egész sors uh, gyalulja össze. Egy egész sors, uh, sors uh, gyalulja össze. Tudom, mondott meg, és megvan. De akkor a, a, lenez, tudom, a, a <haz> lenez, zodiátus zodiátus lemez tudjátok, a majd zodiákus lemez. Majd zodiakus lemez. Szóval és és. ki akar és igen? Hát paraszt, értelmiségi pedig hm, egy játszma. Egy olyan kritikus pillanat. De, pedig tudjuk, hogy egyes semmiféle értéktartalom értékt nem rendelhető. Hát, de nem mondja sótér. De, de nézd. Ez egy korrekt kijelentés. még miniszterelnök is lehet Magyarországon. <gül> <gül> még még <olag. gül> yeah? é, Én szerintem úgy vagyok, hogy Proli és az értelmiségi határral születtem kb., és az a is, meg az asztrendens is. Szerettem a srác egy új kategóriát. Azt, az, de ő, ő kifejezte, hogy ő más, mint ez a. Leg. Hogy a kislányom a, kislányo a skorpió legvégén született, majdnem nyilasként. Fennig de... uh -huh. hát Szalasi Ferenc szomorú. Nem sikerült. és ilyen, ilyen vizuális és így elszeltem a pizzát ugye három felé. És ők szerintem arra gondolnak, amikor azt mondják magukról, hogy mondjuk Tori, vagy a RASZ és értelmiségi, amikor az a középvonalas azon annak a tetején ülnek, és megpróbálják realizálni magukban azt, hogy az mondjuk például, hogy itt ülünk közösen, ez az ébenségnek egy olyan foka, amikor már jó irányba hajtunk. azon a választokkal azon különnek az az az az az finom New kiszólástól, most ne csak valami... Valami valami... Nem, arról volt szó, hogy mi azért már jó irányba tartunk. Tehát az éperségnek meg egy olyan jó fokozat, vagyis valami tűkert Itt a semmi, valójában két mi, itt mi, mi, mi, mi, vagyunk itt mindenki, a, de a fönt a csaposok már nem. Ez nem, szóval, nem. arról van szó hogy a, ez a, hogy a, hogy hogy ez nézel, és azt érzed, hogy ez mert, hogy mondjam, én is valami ilyesmit, így, így, valahogy így vagyok magammal. Mert nekem az, az én apaiágon egy gyondás családból származom, Ami az értelmiségnek az alja, és a, a munkásosztálynak meg a csúcsa. Munkás-arisztokrácia. Azt úgy hívnak, hogy munkás-arisztokrácia. Igazából a, a, a proletariátusnak a legöntudatosabb és legműveltebb része, de nem értelmiség. És az én apám az első generációs értelmiségi volt, ez azt jelenti, hogy a én kvázi másod generációs értelmiségi vagyok. hát ott van ez a pro-excendens, ez mindenképpen ott van. És én ezt az egész életemben így tapasztaltam. És a hogy... a szocializmus kupárta a ki Hát az apám az apám a, a, a, a, hogy mondjam, ha nincs az államszocializmus, és nincs az, az, a, az a. Amit volt egyfajtába. Na, most, én, csak, én, csak, én, csak figyelj, én csak mérlegelem azt, hogy milyen hatással volt az országra, a közgondolkodásra, a közelkölcsre, a köz, köz ízlésre. Hát áll, most, most jó, jó. A, a lényeg, hogy, az, a, lényeg, hogy a, a, a, a szocializmusnak kevés erénye volt, de az egyik ezeknek az erényeknek az az volt, hogy a társadalmi mobilitást az, az mozgósította a társadalomban. Az én, az én apám az nyomdászként, Éltem volna az életét, ha nincs az államszocializmus, az államszocializmus, ő belőle nyomda mérnököt csinált. Tehát kvázi egy társadalmi osztályt osztályjal el, eltolta vagy fölemelte az apámat. És így lett az apámból mérnök, nyomdászmérnök, aki már nem nyomdagépeket kezel, hanem már nyomdagépeket tervez és, és, és gyártott. Ugyanakkor meg anyai járom, meg egy ilyen nagyon polgári idő, vonalon vagyok, és, és, és ilyen módon én érzékelem magamban, tehát amikor én, én, én magam, magamban nézek, én érzékelem magamban ezt a ezt a broli, eh, hogy mondjam, attitűdöt. Ezt, a, ezt a, azt, a, aminek a révén, mert én mit tudom én elég sokat bandáztam, amikor apám például a, nem, a mázsatéri piacon nem tudja gombát, meg tojás, meg ilyenek, ilyen, ilyen, ilyen tésztát, meg ilyeneket árult. Mert volt egy... Vár egy bogyat... ondam érnökként, hogy állítottam. Már voltam. Már nyugdíjas voltam. Volt, volt, a, a, volt, a feleségének ott volt egy ilyen, egy, egy ilyen gom gombajlánusító standja. És én ott nagyon sokat bandáztam. Ott a Mázsa piacon. És ott mit tudom, én apámmal ott... Hogy mondjam, tehát hogy így... így megkaptam azt... A lehetőséget, és én ezt én ezzel igyekszem élni, meg ezt igyekszem, igyekszem jól használni, hogy szót értek. A, a, az egyszerű emberekkel. Tehát, hogy így olyan módon bírom kifejezni magam, hogy ők azt megértik, és hajlandóak meghallgatni, és hajlandóak is végighallgatni. És, és, és, és ehhez, ehhez igazából az kell, hogy az ember így, hogy mondjam így, így otthon legyen az utcán, otthon legyen a piacon, otthon legyen a nem a piacon. A TGM nem volt a másodtérünk. Még egy igen, na igen a népről beszél, meg az egyszerű emberekről egész életét egy üveg A Na igen, értelmiségi nem kifogó, csak ő, hogy a baloldali értelmiség nagy részére kurvára jellemző, hogy egyfolytában a nép, a munkás az egyszerű, a, a proli, stb. stb. miközben annyira ilyen értelmiségi, hogy ki sem mozdul abból a térből sehova. A sifferrel például így igazából ő próbálkozik, de hát alapvetően, ha te értelmiségi vagy értelmiségi, azt szendelsel, akkor próbálkozhatsz, érted? Most. De ő legalább narodnik, népközéjáró. járó Igen, érted? Igen a ez igaz. nem megy le a kocsmába ez inni az. De a tégiám azért nem megy le a kocsmába inni mert attól fél, hogy sose jutna visszaí. <gül> <gül> <gül> Tehát <Tényi> visszajutna <gül> e... a tálomistával volt egy műsorod a média fenegyerekei és ott eléggé lehortod a, a magyar értelmiséget igen. Hogy te nem tartod Cikinek, hogyha ebbe a besorolásban betesztek téged, mint értelmiség? De ha Cikinek tartom, akkor majd nem leszek értelmiségi? Mert ez volt a kérdés, hogy én, én nagyon szittem, amikor a kállomistával vittem De ez nem az igazad volt? Igen, igen tudom, amikor nagyon szittem a, a, a hazai értelmiséget, mert valamit rajtuk, akkor, akkor ennek nyomán teszi föl az úri ember a kérdést, hogy akkor én, én nem érzem ezt Cikinek, hogy én értelmiségi vagyok. Hát, de Magyarországon annak érzem, de Magyarországon parasznak és prolinak is értem és uh, cikinek érzem magam, úgyhogy uh, egy ilyen számot gyakor. Uh, valóban valóban uh, ciki. Magyarországon cikki. Csak ez olyan dolog, hogy ha én úgy érzem, hogy cikki, akkor majd nem leszek az, hát most még attól még értel az is Ez ugyanolyan, mint a napjegyed. Nem érzed cikinek ezt a. Ezt a ez dolgot. Lehet kérdezni, hogy hát nem a rák, de hát kurva undorító ilyen féreges és az, az Én az nem, nem. rákos no. szóval, Szóval a, a, fontos kérdés, a fontos kérdés az az, hogy, hogy tehetsz-e a saját asztendensedről, meg a saját napjegyedről. Nem tehetsz róla, és nem is kell tenned ezzel kapcsolatban semmit. Csak egyszerűen megvallani. Egyszer megvan valami. Ezekből állok. Ezek a, ezek a, a hozzávalóim. És ez egy olyan étel, ami egy Ez egy jó, jó kérdés, hogy át tudja alakítani az ember magát. De ez egy olyan érted? De, hogy mondjam. Szerintem... tudok -e paraszt lenni? Vagy... Szerintem nem tudsz. Szerintem nem tudsz. Szerintem, az asztendense... szerintem azt mondod, hogy egyfolytában az vagyok, de hát jó. Szerintem, azt te... szerintem az ascendenseden tudsz dolgozni, a napjegyeddel nem tudsz mit kezdeni. Én azt gondolom. Tehát az asztendenseddel esetleg tudsz dolgozni, valamennyire, valamire, de igazán azzal sem azt gondolom. Igen? Ja. Nem csak így az, az a Máraimnak a van a Vörös Oroszlán, vagy hogyha... A az nem, nem Márai, bocsánat, sem a Szepes, Mármás szepes Mármás a Mármás bocsánat, Jézusom ezt a szerzőt, hogy te egy te Nem Te proli vagy proli, Szepes Márai, aki nem jogosult arra a szerve, amíg ez a nem az arancsinálásában gondolok, hanem az örök életé, aki nem jogosult arra, az hiába vesz az eszenciát, nem fog átváltozni tüle. hogy hogyha neked megvannak a feltételeid arra, hogy igen, és mondjuk bekerül az értelmiségi közegbe, akkor, akkor lehet, ha megvannak a lehetőségei parasztként, hogy bekerülj az értelmiségi közegbe, minden lehetőséget, minden adottságot megvan ahhoz, hogy paraszt légy értelmiségi asszemben de soha nem leszel értelmiségi paraszt érted? Mert, mert egy paraszt vagy, azt, aki a... azt, jelde, azt, azt mondta, hogy a kommunizmus az lesz, amikor mindenkiből lehet, bárkiből, arisztotelész és Michalács Jó. Érzed ezt a, a ez a hallatlan fasságot. Ezt a hallatlan fasságot. Tehát, hogy így a, ha elég brikettet ö, ö, ö, lapátolsz, lapátolsz, akkor egy nap egy, a Donyack szénvedencében kellő mennyiségű brikettet ha hát, lapátolsz el, akkor egy nap elkészül a szix-luzikápolnál. Az lesz belőle. Megszületik. Szóval... Igen. Szóval... Ö... Az a, az a nehéz helyzet, hogy itt most magadra azt kell mondanod, hogy vagy paraszt vagy, vagy proli, vagy mindkettő, vagy bármelyik kétszeresen, vagy kénytelen leszel értelmiségi lenni értelmiségi ascendensel, ami szerintem a legrosszabb, apár itt tartunk. Nos? A proli, a proli értelmiség ellenessége, az írítsék beszélve. Tudtad, a proli gyűlöli azért. Én szeretnék egy értelmiség jó de nem jött össze. Ez a helyzet van. Én... Igen. Én voltam. Magyarországon hogy Magyarország az értelmiségi, a szó szóval hogy ez egy Budapest centrikus dolog, vagy mondjuk vidéken is elég fordult, mert nem a, a, felet a vita, hogy vidéken is van-e ér, ez a Úgynevezett régen, hogy egy mezővárosnak hittek, és én azt tapasztalom például, hogy Sohávalósi vagy komád? Orosvárosnak. Nagyon sok olyan választ. És mi az aszcendenset? Ehhez <gül> <gül> napja ért nem kérdezem. Nem, a napja értet kell kérdezni. <gül> Most fogják, hogy megválaszolodok. én azt, azt tapasztalom például megkérdezem az én városomat is, hogy kertesházak, tehát ergo egy falu, tehát ki is mondták, hogy a legnagyobb magyar faluban tanul középen pár betonházal, mint panállal. Tehát, hogy nagyon, nagyon úgy tűnik a, a vidéki város összetétel, hogy sok parac és proli. Az államszocializmus minden városból, minden városban telepített egy ilyen kvázi proli telepet. Hát az a lényeg, hogy a proli az mindenhol képviseltetve legyen, mert hát az ő vállai nyugszik a proletár diktatúra, ugye? Tehát, ennek megfelelően. Volt az államszocializmusban egy egy bujtatott paraszt ellenesség. Tehát fel akarták számolni ezt az autót. Kev, nem is nagyon bujtatott paraszt, és nem is nagyon bújtatott értelmiségi illetve. Azért fújtották. Ezek azt mondták, hogy a, de... a paraszt érdekeit is képzett. Egy vigyáz, vigyát világos hazudták, meg. de, de akarták. De, de, de, de, de, de, de, de, de ugyanúgy polgár ellenesség és értelmiség is. És tudod, miért akarták eltüntetni a parasztot? Mert a mert a kultúrájával, mert a kultúrájával harcban álltak, igen, mert ők a múltat végképp eltörölni. És a paraszt az maga a úgy, az van. Maga múlt. Az maga a múlt. Tehát a múltat eltörölni Öntudata az azt jelenti, adja, hogy Öntudata nincs, de kultúrája van. Öntudata nincs, de kultúrája van. És sajnos és, és, és az a probléma, hogy a, hogy a parasztból hiába hiába a próbáltak tesz vele próbált bármit az ember, nem tudja az öntudatot előcsiholni. Viszont a kultúráját legalább el lehet venni tőle. De ugyanígy van a prolival is, a proliba se tudsz ö, kultúrát plántálni, de az öntudatát azért megtörheted. azért, hogy az a és kultúra antropológiai értelemben... Hogy nem szó szóval, hogy az <gül> így nem szoktálni, hogy ez nyilatkoztam, most a távolságtartással. Arra figyeljetek, hogyha megszólaltok a saját... Ö, ö, a szociológiai, astrológiátokat ne közöljétek velünk. Csak kérdezzetek, de nem, hogy valaki szintban tehát erre figyeljünk. Mert a végén még a lesz az erekcióval, fiatal. Igen? A kultúra megőrzéséhez kell öntudat, azt mondja a fiatal ember, nem, nem, nem, nem, nem, kell, nem kell, kollektív tudat kell hozzá. Az egy kollektív tudat. A kultúra megőrzés az nem öntudat. Az öntudat az pont az, amikor kiállsz magadért. Vagy ki az bármiért? A kultúra, az meg tudod mi? Automatikusan hát a, kul a kultúra, a kultúra, az a, a, na, a kultúra, az a közös szellem. A, a, az öntudat meg az egyéni szellem. A, a, a, a, és az a lényeg, hogy a közös szellemnek az egyéni szellemmel találkoznia kell. A parasztságban megvan a kollektív szellem, de hiányzik az egyéni szellem. A proletariátusban megvan az egyéni szellem, de hiányzik a kollektív szellem. És az értelmiség, vagy kvázi a polgárság a jó értelemben, a, a szitoen értelemben az, amelyik integrálni tudja ezt a két, két értéket. Kó, mert, mert ez igazából, igen ezt, a, igen, igen, ezt a két kompetenciát. A népi urbános vita nem erről szól? A népi urbánus vita erről szól, erről szól. A népi urbánus vita az arról szól, hogy az értelmiségiák, azok konfliktus generálnak a proletariátus és a parasztság között. Ez, a, ez, a, ez az úgynevezett népi urbános vita. ami Egyébként paraszt az nem, nem folytat népi urbános vitát, mert ő a földet műveli, meg az hogy kurja, meg a néptalokat erzik. Igazából meg egében is, bocsánat. A Meghűlj a surcot. Tudod mi az, hogy surc? Nem, ki tudja mi az a surc? Ilyenkor púzol azzal, hogy paraszt a értelmiségi szemben, sem baszot alása. tudja mi az a surc? Mi az? Aztán a szó elnyerésére. Tehát, hogy most a a tévot. A, a szocializmusnak, ebből az osztrályt jó virágban a morgán... a Válaszolok, ha megmondod, mi a faszom az a surc. <gül> <gül> tudja? Ó, de jó. Nem, nem Mondja, nem nem de el, hogy... A surc az egy kötényféleség, de díszruha, ilyen rajtos és hímzett, és ide tették a szoknya elé. Nekem van egy mezőkövesdi matyó surca, az egyik rokonom, mert én régi mezőkövesdi matyó paraszt családból származom, kis nap, át, de parasztolt az nálat és, és és és kurva nehéz volt a súl, tehát az, a, az egy parasztruha, az ilyen kibaszott ilyen sok kilókat nyomott, tehát mint egy páncél olyan volt. Na most már mondhatod. Köszönjük a forró Köszönjük! És mikor, van, mikor veszik föl? Apám, mikor veszik föl a surcot úgy rendesen, amikor, egész dolog, amikor a legények a leányokat megsurcolják? Ez honnan származik ez a mondás? Édesapám, meséljen erről! A templom kertjébe, édes fiam. <gül> Csak meg ja. a plebános úr. Mi ja. a kérdés? Tehát, hogy akkor esetleg tényleg volt a szocialista hármas osztályban osztályból. Kicsit visszalépünk, tehát ha már itt József a kéreli akkor ugye most már nyilasoknál tartottunk, és volt egy negyedik osztály. A, nem, a nemzet lévő a, a katona osztály. Tehát azért... Amérik, amérik, amérik. Kevered az osztályt a kasztal. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. A harcos, a pap... Nem, mert volt a, a Nem azt tehát már ugye... Fiatal ember azt, a fiatal ember azt magyarázza, hogy ne felejtsük el azért a negyedik osztályt, amit Szállasi Ferenc meghirdetett. Aztán legalább legalább négy hónapon keresztül volt a magyar társadalomnak egy negyedik osztálya is, ez pedig Szálasi Ferenc egy Elnézést kérünk és köszönjük a kiigazítást! Ebből a mai utódjától. Igen. Örül, hogy írtál a tradicionalisták ellen is. Na, mindegy. Ö, kapott egy levelet a nyilas vezértóról. De már a múlt héten át ő ezt itt. Nem baj, ő nem hallottam. Szóval. visszatérve, abban igaza van a fiatal embernek, hogy a harcosi kaszt, a, a, a katona dinasztiák, Németországban, a poroszi zé, mi apáról fiúra ment több generációon keresztül, Magyarországon is, meg az asztrákok de... Na, az most micsoda? Hoppá, értelmiségi? Nem. Hát, a ja. Paraszt. Promot. A katona? Egy zé? Mondjuk egy fón akárki? Értet? Na jó, az nem, de az, ez, a, ez a múlt. Értet. Ez a történelmi a múlt. De az a, de az a feudalizmusba é, ba gyökerezik. Most, a, most mi a modern a modern nemes is paraszt? Nem, is paraszt. De, nem, nem, nem. A feudalizmusban még nem létezett ez a hármas osztályfelosztás. Ez a modern társadalmak sajátja, a francia forradalmat követő társadalmak sajátja. Ezt nem, le, nem lehet történelmileg visszavetíteni a feudalizmusba, munkások de a osztályokat. Volt, volt, és voltak munkások már, tudod, nyomdászok. Szóval. az már modern, az modern kókhoz tartott. De kellés, jó, kevés, kurva a irány volt. Az a lényeg, az a, az a, az a lényeg, lényeg ugye. C, így van, így van. Uh -huh. Szóval, jó. Ê de tényleg egyik nem lenne értelmesebb vagy jobb, hogyha ezt még bontanánk ilyen a kereskedő, Kik vannak még ilyenek? Zsidók! <gül> Jó, a, a, Mindenki már megint az meg! Az az igazság, hogy minden... Az az igazság, hogy minden zsidó értelmiségi napi egyel születik. De a, a szerencsésebbek választhatnak maguknak azt szentenst. Vagy hát így valamit kapnak, amerre elindulhatnak. Az egy, egy, hogy mondjam, egy értelmiségi számára egy proli vagy egy paraszt az olyan, mint egy új világ. Ahol így, hogy mondjam így, így történnek a dolgok, nem csak írva vannak. Egyszer, egy egész világ, és így, így, így benne ezer dolog, millió lehetőség. Mert az értelmiségnek maximum olyan lehetőségei vannak, hogy most lapozok, vagy nem lapozok. Ezek a, ezek a nagy döntések, így az életben. A, a, a, egy, hogy mondjam egy ilyen egyten értelmiségi számára, amikor fel, felcsillan a lehetősége egy jó és proliaszcendensnek, a parasztaszcendensnek, hát, érted? A proriaszcendens az, az megkísérti őt azzal, hogy beszélni tud az ember. A parasztaszcendens meg megkísérti őt azzal, hogy köze is van hozzájuk. Hát ezek, ezek, ezek óriási lehetőségek egy értelmiségi számára, érted? Aki be van zárva ebbe az értelmiségi létbe. Óriási lehetőségek. Tehát a parasz meg a proli önmagában persze nyomasztó dolog, de az értelmiséghez képest, vagy az értelmiség nézőpontjából egy. millió lehetőség. És van tétje. Az egész létének. A proli létének is van tétje, meg a parasz létének is van tétje. Pont azért, mert ilyen féllények kicsit. Na, most az az értelmiség létének nincs tétje. Hab könnyű. De mert, Mert. Azért mert, azért mert az értelmiségi létből az következik, hogy, hogy ő egy ő elméletben él, nem a gyakorlatban él. Akkor az elméleti jogfejtéseknek nincsen valóságos tétjük. Akkor viszont az, amik az értelmiséti csajozék és szeretnek kurni, akkor ilyen vágytroli asszimmets tölt fakár. Muszájben muszáj, muszáj, az az igazság, hogy azzal, hogy az ember elkezd helytet beszélni, azzal viszonylag kell lehet kurni. Ez bizonyos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, az ezért megyek a Puzsérral, voltunk a kiadóba, és mondom, a Kárnak, képzeld meg, jelent Nikolaus Kuzánosnak, egy magyar fordításra, megyek megnézni, hogy ez mi van. Puzsérból előjött a... Én nekem bort hozzá jön, szárazfehérret, És akkor Puzsérból előjött a mélypróli. Na no, hát ezzel, ezzel, ezzel az ilyen izé, pinákat bazd meg, azokat azokat azoknak nedvesedik a bugyja Nem azt hogy nekem izé, Nikolausz ki volt ez, izé, Kuzánusz meg mi. Na igen, tehát ennyit a proli asztánásra. De egyébként tényleg a másik kérdés, amit meg kéne beszélni, hogy a kollektívumokra alkalmazható ez a modell. Tehát itt az egyénekről beszéltünk, de például nemzetekre, vagy területekre, vagy városokra vagy valamilyen szempontból csoportokra, vagy vallási csoportokra. Tehát, hogy egy adott emberi közösségre alkalmazható-e a Puzsér fél hármas modell, ami nekem, mondom, egy kicsit lehetszerűsítő, tehát ez mindenkit mindenképpen sorolni, mondjuk parasztnak, vagy prolinak, vagy izének, úgymond értelmiséginek, akkor nevezzük inkább polgárnak, ez egy kicsit leegyszerűsítő, de vajon mondjuk, mitől Magyarország az micsoda. csoda? Szerintetek? Most már hallottatok mindent, elmondta itt a tanult kollégám, igen, valaki által jelentkezik, mondjad? Volt, volt itt egy ilyen kérdés, hogy az értelmiség az csak Budapesten uh, van. Ja, ja, ott már kezdődött ez a, a probléma. Ő... Igen, az értelmiség az Budapest. És e, az... a negyek kereskedők, akiket értelmiségnek kiáltanak ki ott viszont szóval egyáltalán nem értelmiségiek, és az ottani parasztok elhízik, hogy azon. Inkább csak a materiális jövök a megszerzéséhez, a elosztásához a kezeléséhez van. A vidéki kereskedő is paraszt. Ugye, minden vidéki paraszt. Minden budapesti értelmiség. Szerintetek így van? Szerintem se. De úgy jól hangzik. Tehát azért budapesti és vidék között mindig meg volt ez az érdelem. Budapest az nem csak területileg vízfej, egyébként kurva nagy az országhoz képest. Azt tudjátok egyébként, hogy a parlament Európának a legnagyobb parlament. Nem, a Ceausescu az nagyobbat építette, felújította. De, de, de azt hiszem, hogy a, addig a legnagyobb parlament volt, tehát itt ilyen birodalmi parlamentet terveztek. Az angolok voltak a példa, ezért csináltak ilyen neogócart, de hogy izé, de hogy, hogy ilyen, oh -oh, ilyen, kurva nagy izért parlament, és akkor, akkor onnan már jött ez a Budapest vidék ellentét. Budapest mindig, mindig állam volt az állam, egy külön külön világ. Lehet, hogy most is így lesz. Egyébként van egy belga szám, abban az van, hogy Budapestet Brüsszel csatoljuk, és drogok kurvák, minden. ez és Debrecen lesz Magyarország igazi fővárosa. A politikus lemezem. Arról beszélek, hogy a kollektívumokra lehet-e ervényesíteni ezt a modellt. Tehát Magyarország az milyen asszemeső, és milyen napi vagy egy vallás milyen aszcendelső, milyen vapi együgy szociológiailag. érted? Igen. De kurva halkan beszél, Az hogy viszont. Azt mondja vizetettő paraszt. Parasz. A kultúrája a van meg, de ön tudata, hogy a nemzetnek sem feltétlenül van egységes öntudata, de a kultúrát tudatos nem? Készen. Igen, igen, de az értelmiségnek van szabad vegyértéke mindkettő felé. Pont az a lényeg, hogy a prolinak nincs szabad vegyértéke a paraszt felé, a parasztnak nincs szabad vegyértéke a proli felé, az értelmiségnek mindkettő felé van szabad vegyértéke. Tehát a, proli, a proliból van átjárás az értelmiségbe, a parasztból van átjárás az értelmiségbe, és az értelmiségből van átjárás a parasztba is. A proliba egyaránt. A a paraszba, a paraszból a nincs átjárás. Vagy hogyha van átjárás, az öntudatlan. Öntudatlan, az senki nem fogja az mondani, senki nem fogja mondani. Ne, csi, bocs, az államszocializmus megcsinálta, hát trollit csináltak a parasztokból Magyarországon, tudatosan, egy, egy és, járt, De valójában arról van szó, hogy az senki nem fogja mondani, hogy én paraszt vagyok proli aszcendensen. Ilyen identitása senkinek nincs. Nem gondolkodjunk el róla. Nem, de, de jó, nem. Hát ez nem azt jelenti, hogy nincsenek parasztok, prorliasztendensen, arról beszélek, hogy senki nem fogja ezt mondani magáról. De egyébként miért? Hát azért nem, mert, mert egy proli, az, a, annak, a, annak egy szitokszó a paraszt, a parasztnak meg szitokszó a proli. Ezért ha ő paraszt proli ascendence vagy proli paraszt asszendenssel, ő, ő ezt maga is titkolja. Ő ezt nem, ő ezt nem ismeri el soha semmilyen körülmények között, Ahoz. hanem ezt kívülről legfeljebb rálátsz, és akkor látod. A cigányok proli, ugye? Egy olyat szeretnék felvetni. Hát nem, vannak parasztok is. De a, náluk a parasztozás, tudod, a paraszt. Világos, ne, de világos, világos, de tudjuk jól, hogy vannak parasztok is, és azokkal a cigányokkal sokkal kevesebb a baj, akik parasztok, mint akik találik Ma Már itt találunk. És egyébként meg oh. pulkáris értelmiségi cigányok is vannak nyilván a Magyar, de vannak is. És győzike mi? Győzike? Hát az proli, az meg... a proli, proli aszcendás, az proli aszcendás. Nekem ennél egy olyan kérdésem, Most azért. Bármi próblinem félítolj, hát egy. Mert ott De hogy mi is volt ő? mit mondtál? Proi aztán nem azt, Paraszt. vagy mi? Paraszt, parancs parancs értem. Azon, azon, azon, azon. Igen igen, mert hogy paraszt, de csomó mindent felejtett abból a, mert a, mert a, mert a, mert az eleve elrendeltetésről, tehát hogyha valakinek ugye van egy egója, és ő mondjuk ő értelmiségi szeretne lenni, ezt ugye most ki szeretne értelmiségi lenni, ő vagy az egója? És hogyha ezt, én szerintem, ha ezt megfejtjük, akkor a fam a kérdésére előre tudunk jutni, hogy a nemzetnél mi a megfelelője az egónak csak az, az egót akarhat. De csak az egyóda akarhat értelméségi lenni. Nincs olyan részed, ami értelmiségi akar lenni, és nem az egy Tehát, olyan nincsen az a, a, a. Hogy mondjam? Van a külső egód, és van a belső lényed. De a belső lényed nem, a belső lényed ezt nem érinti, azért, de azt nem is érinti ez, hogy értelmiségi, meg paraszt, meg proli könyörgöm. A legbelső lényed, az hogy mondjam, annak nincs szociológiája, a léleknek nincs szociológiája, a személyiségnek van szociológiája. Nincs, a, ha valaki benne értelmiségi akar lenni, az csak az egód lehet. Olyan nincsen, hogy a, hát a belső lényem az a növény, amelyik által nő a körmöm, meg nő a hajam, azt szeretne proli lenni, vagy szeretne Ilyen nincsen a léleknek vágyai. És Azok van, nem a lélekvágyai. Azok ezt... nem a lélekvágyai. Azok az egovágyai. Azok az egovágyai. Azok a személyiségvágyai. Tehát az Ascendestnél mondtad, hogy amivel neked valami terhed van, le kell raknod, vagy valami, valami szeretnél lenni, az igazi holoszkopos Ascendestnél ugye az, az is egy eleve elrendeltetés, Ugyan, hogy hány órakor szülesz, nem tudom fontos, hogy hogy van. De akkor miért nem lehet azt például elgondolni, hogy ezek a Ascendensek ezek a személyiségednek a különböző mélységű dimenzióiban jelennek meg, tehát benned vannak. Nem az, hogy ascendensek, mert hogy csak egy van mindenkinek? Hát de ugye itt most elgondolkodunk rajta, hogy kinek micsoda, és nyilván mérlegeljük azt, hogy ránk melyik az, ami illik. Na, egyébként lehet, hogy ki kéne térni az igazi asztrológiára, egy picit-picit, amit egyébként utálok, és lenézek, és mélységesen megbetek, de tanultam, amikor még én magam is csináltam horoszkópokat. Most mit röhögtök? Nem születhet mindenki, bazmeg meg, grófnak. Jó, hogy ti is úgy születetek, hogy kinyílt a picska zsebetekbe. Na, én tanultam, ez volt. Na, és két felfogása létezik, filozófiailag, ha úgy tetszik. Az egyik, amit én elutasítok, az pont ez a predestináció, vagy determináció. A kettő nem ugyanaz, az egyik egy durvába, a másik finom. Tehát, hogy el vagyok rendelve, mert hogy a, a Csillag egyem, mi micsoda, és akkor ugyan azt ezt a szart. És hogy izé, és, és akkor meghatároz hogy a szaturnuszon hol van, a Vénusz hol van, egyébként bonyolult. Bonyolult a, faszt, a tök egyszerű algorókos az egész. És, és akkor ez egy engem. Volt egy reneszánskori gondolkodó, egy bizonyos Pico della Mirandola, aki Mágiával, alkimiával foglalkozott, meg okkult bölcseletekkel, de az asztrológiát ki nem állhatta, ő katolikus volt, és ugye a katolicizmusban az akarat szabadságának óriási jelentősége van, sőt, hát ez egy kardinális kérdés. Tehát az ember szabad akaratot kapott istentől és ő katolikusként, vallásos katolikusként, tehát hiába foglalkozott mágiával, meg ilyen egyéb dolgokkal, vallásos katolikusként a szabad akarat szempontjából támadta az asztrológiát. Én ugyanezen az állásponton vagyok. És van egy másik felfogás, ami nálam már belefér. Most más kérdés, hogy az asztrológiát én nem csak a szabad akarat miatt utálom, hanem azért is, mert ezek között a szakrális rendszerek között a leghagyibb. De ez most tök minden. És olyan uh, uh, nem elég finom az én értelműségével És uh, Na, a, most, az asztrológia másik felfogása az az, és én így tanultam annak idején, hogy amikor megcsinálod a képletedet, tehát a horoszkópodat, az tekintsd egy mondalának. Nem arról van szó, hogy eleve olyan vagy, mert a csillagok mit tudom én ott álltak és így sugároztak, mert ez egy átudományos fasság, hanem azok olyan szimbólumok, amire az erődet az intellektuális, spirituális és egyéb erőidet rávetíted, projektálod, és onnantól kezdve viszont elkezd működni magától, érted? Tehát a projekcióid elkezdenek működni. Tehát csinálnak neked egy horoszkópot, és akkor abba fölismered magadat, de ez nem objektív, csináltak egyszer egyébként egy ilyen kísérletet azt hiszem Németországba, hogy ö, mindenki megkapta a horoszkópiát és ö, ilyen leírásokat, karakterleírásokat, egyemeket és fölismerje magát De És azt írták haza, és egyetemistáknál csinálták. És mindegyik fölismerte magát. És kiderült, hogy ugyanazt az egy horoszkópot adták annak a 30 embernek. Na ennyit erről. De ezt úgy kezeljük, mint egy mágikus praxist, egy mandalát. Tudjátok mi az a mandala? Jó, párat mindegy. Az egy ilyen szimbolikus ábra, és abban, ja, ja mindegy, maradjunk a horoszkópnál. Tehát más közelítem meg. Tehát, hogy ö, azt tetelíted meg tartalmakkal, arra rávetíted magadat, és beindulnak az erőid. Arról, arról beszél a FAM, hogy az egy meditációs objektum. Egy meditációs objektum, és, és, így nem, van. és nem pedig egy információs objektum. Pontosabban, nem arról szó. van szó, hogy az objektíve tőlem függetlenül igaz, hanem én, Telítem meg tartalommal, és onnantól kezdve viszont tényleg elkezd működni, és hatni. Értitek? Elkezd működni, és hatni. Kilkor. Szepes Máriánál itt fasság, mert a Kilkor az a mandala tibeti, tibeti ül, és nem pedig egy Isten szoborami ami megelevenedik, mint a Vörös Oroszlán. tök mindegy. És akkor a, a, a horoszkóp elkezd működni. Értitek? És innentől már van szabad akarat, mert valahol te működteted azt az egészet, igen? Én, vagyok, hogy fogok a Hát szerintem sokan, használ, használ, használ, sokan, sokan megeszik. Ez sokan a befolyásolás, van. de aki, aki kicsit öntudatánál van, az nem ebből fog kiindulni, hogy én most jó, és akkor én hirtelen haragozom, vagyok és Ja, hát tényleg, hát most én is nekiutatom a karácsonynak. Kérdezi, tehát erre, Nem, ez, ez a pedig, ez úgy működik, hogy ezeket ezt a nőklapját, ezt igazából a gyártják. úgy Ö, Persze, egy csokó értelmiségi, ha olvassa ezeket a mindenféle ilyen női magazinokat, meg Éva magazin, meg, meg TINA magazin, a TINA az a Tini PINA. Ez erről még nem sokkal. Tina, TINA, TINA, TINA, jó. TINA mint Tini PINA. Magyaros de azt tudod, hogy a PINA is egy női név. Nem, Igen, nem a nemi Nem, nem. Azért lett a nemiszervén, mert az egy női név. A népi eh, nyelvezetben a nemiszervnek gyakran személyneveket adtak. És a pina eredetileg az egy olasz női név. Pina. Nem pina Turner mondjuk, hanem pina törner. Érted? Va, van ilyen név, pina. Érted? No, szóval és az nem a vulva. Hanem az egy, női név, az egy volt a a vulvának, a Pina. és pival, de meg Talko, így is a fasz. egy hogy a család szívtak <t ARMições> na jó, én voltam <-z1> e a, e -Like a -tör -tör, talán, is, -tör, Ez vissza, vissza dolgozunk. Na ez ez egyes kérdések. Ez egyes Ez Ez a Ez nem ez a, a, a négy légykörös meg erőszakolták öttenni, áll meg erőszak, de ez nem az a nősorban. Szóval, inkább akkor arról beszélek nektek, hogy én mit figyeltem meg, hogy mi az a kollektívunkat nem beszéltek át, hogy szerinted van -e a kollektívumoknak ilyen szociológiai, álasztrológiai besorolása? Nemzé. A kereszténységre így rámondani, hogy az most a tradíciót nem tudja nem nem nem nem azért de nem azért, mert a de nem merném, nem azért az mert nem kereszténységnek a polgárság felé, vagy az értelmiség felé is van egy szabad nem mert van egy olyan nem nem nem nem nem nem a parasztok felé, hát abszolút van egy ilyen népi, népi az, az az a legismertebb, és még a prolik felé is van egy szabad vegértéke, amit Marx mozgósított. De valójában az, ugyan, az ugyanaz? Az ugyanaz? Hát valójában arról van szó, hogy a kereszténység, a kereszténység az nyitott, mint háromosztása. Világos, világos, De például az, hogy magyar nemzet. Az mi Hát, az paraszt. Ez <gül> <gül> <gül> hát paraszt, ez hát világos. De aztán rendségleg vagy napjegyileg? Hát szerintem <Sz> ezért bazd meg a jobb, holnap. téged. De miért? Ez egy szitobb ez szó, hogy bűves? Ezt, ezt, ezt kell nekik mondani? Most ezért a engem? De most miért? Most, most, most van itt olyan képmutató, hogy itatkozni akar most komolyan az? A magyar nemzet, nem igen, én. A magyar nemzet, mivel Siriusról jött, a vezetésével a Niburu bolygóról, és már a dinosaurusokkal is megismertett a rovás Értelmiség, laszcendás, értelmiségi napjegyel. <gül> <Értelmisége gül> <gyermek> és a paraszcsák, meg a túlgyúra. Azok a románok. A... a kultúra, nem csak a parasztok. Azt akarom elgatolni. Azt a, hogy mi, a, mi az uralkodó narratíva itt van? Azt a múlt héten elvogattam a fannak, és ezen kevészet már jó régen megfigyeltem mindenkivel kapcsolatban, de mindenkivel kapcsolatban, tehát minden ismert szereplővel kapcsolatban, kulturális szereplővel vagy bárkivel az a kapcsolatban az az uralkodó narratíva, hogy elbukik, elkurvul és már nem alig Ez az uralkodó narratíva mindenkivel szemben, minden, minden kulturális ö, szereplővel szemben, minden teljesítménnyel szemben, mindennel szemben. Ez így van. És azt kéne megvizsgálni, mindenkivel tehát bárki, bármi, bárki, bármi, bárki, bármi, filmrendező, énekes, két, ez rapper, Pontos politikus, Kurva teljesen két, mindegy, az apám, teljesen mindenki hogy kiről van teljesen mindegy, hogy kiről van És szó. mi magunk is áldozatol. Igen, mindenki, ez mi jelent, mindegy, a, a kolyektis én is, én is, is én Azt a csak addig volt jó, ami. Nem a jó első nem az elősöre, kő, elősöre, a az az még haver jó, az jó volt, széket, mert ott volt, de ma má! és aztán megfigyeltem magamot, megfigyeltem magamot ugyanezt a narratívát, ugyanez meg! Mi ez az uralkodó narratíva mindennel kapcsolatban, hogy régen még jó volt, aztán elkurvult. Elkurvult, várjál, és nem is várjál, nem ez nem úgy romlott meg, de nem úgy romlott meg, ami a megromlásnak az alapja, hogy befutott, és már nem volt motiválva, mert már megoldottak az egzisztenciális problémája. Érted? De nem ez a narratíva, hanem az a narratíva, hogy lett az a pénz. Fölajánlották neki a júdás pénzt. Fölajánlották neki, jött, jött egy kajafás, fölkínálta a júdás pénzt, ő eltette a 30 ezüstöt, és elárulta a Jézus Krisztust. És most mi a Szentpálok vagyunk, akik a júdásról Ítéletet hozunk. Érted? Olyan szent pálok, akik annak idején Jézust üldöztük. Hát olyan szent pálok. Jelzem. Tehát mi vagyunk azok, akik még kvázi saulként üldöztük a Jézus Krisztust, de már ítélkezünk a, a, a judás fölött. Na most, arról van az, hogy mindenki judás Mindenki. Tehát mindenki hit valamiben, akkor még jó volt, és azt most a magambőrén is tapasztalom, de mindenki másén is azóta felnyílt a szemem erre a mintázatra. És mindenhol ezt látom, mindenkivel kapcsolatban ez az uralkodó narratíva. Egy ideig jó volt, egy ideig ö, ö, progresszív volt, erős volt, én is szerettem. Hát ez jelzi azt, hogy kurva jó volt. Miért hát a rajongásom az a zsinormértéke a világnak. Hát az által van a jó, hogy én szeretem. Nem úgy van, hogy a jó dolgot szeretem, hanem az általam szeretett dolgok a jók. Érted a logika fordított? Hát nem, nem, hogy mondjam, nem az én szeretetemet okozza a jó, az én szeretetem okozza a jót. Érted? Társadalmi szocializmus. Na így van. A, arról van szó, hogy. De elbukott. Elbukott. Elkurvult. Elkurvult. Elkurvult. Kommersz lett. Igen, igen, igen. És ez így már nem. Ez így nekem. Nekem, aki a, aki a világhoz annyit teszek hozzá, hogy kérek még egy sört, ez így nekem már nem fér be. Így az én a ez már nem. Ez, ez már nem, így kevés. Sajnálom! A Led csak az első négy lemeze volt jaj, jó, jaj, jaj, jaj. a Queennek csak a korai száma, a 80. -ig. Mi? A belgának az első lemeze, Igen. a korai Cseh Tamás, tehát... Mi jaj, ne mit a... ebből csak a... Urvára. Ja, ja, ja. Ne, jaj, jaj. Te. Tehát arról van szó, hogy az uralkodó narratíváinkban, az idóliainkról egy olyan képet kell festenünk, kell, értem, belső kényszer. Hogy elbuktak? Hogy hanyatlanak és elbuknak. Ezt ez tényleg egy gyermekbacsa az? A, ilyen a fasz zuhanás, zuhanást és bukás ez kell ez feltételeznünk. Az, ez mi a fasz az oka ennek? És ez csak magyar, vagy szerintet de, de, de, de Ez biztos? A de a magyarokra különösen kurvára jellemző Most ugye ez mennyire világháború, azt nem tudom. De azt kell mondom, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez most szerintem erre az évre ezen így volt mostanik közössződőt. És meg ők és Ha ezt mutatja, jobbányi alázatot. Tényleg. Így kell, így kell gyermekeim. és megfizetni a robotot, rendesen. És összeállásolni a katot. Így van. Forszpont és a porció, ezt így hívták véget. Na. Aki ennek Utánsó, elébe fut, ne az a hipster. Minden elébe. Ez egy szöveg. Hát hogy te már sokkal Jaj, az... jaj, ja, ja, ja, Aki ja. ennek elébe fut, az a hipster. Zeneszerző vagy? Vagy ilyen dal, dal, mert dalsz, mert Arról beszél. Az. arról beszél, én hogy vagy ezt vagy a hipsteret diktálja. Ezt a diktátumot, beszél. hogy mindenkinek el kell bukni. De van egy, van egy másik lehetőség is. Ez nem igaz, mert nem vagyunk igazságosak a magyar közgondolkodással. mert van egy, van egy másik lehetőség is. Vagy el kell lopni, vagy mártírral kell várni és elpusztulni. Mindenképp el kell pusztulni. Vagy erkölcsilág, vagy fizikailag. A, a magyar embernek mindkét forgatókönyv jó. Ez őskép is, Robin megvilágosodtam. Tehát ez, hogy régen jobb volt, meg az elején jobb volt, ez az aranykor mítoszoknak egy ilyen desakralizált deszakralizált, érted? Hezúságká fajult. Fajult, de, a, de onnan ered, érted? Az izé a... a, a... Atlantis. Abszolút, így van, elsüllyedt, a paradicsom, az elsüllyedt paradicsom. Ez az elveszett paradicsom és az, az elsüllyedt. atlantis és elveszett paradicsom, És van. <síns> és ez egy olyan mém, ami meghatározva, az meg ilyen mikrodolgokban is, hogy a régi belga volt a jó. Igen, hogy a régi belga volt, volt, volt a jó, a jó és aztán már lehanyatlott. De valójában mi a mozgatója, mi a lelki mozgatója ennek? Ugye úgy is jó, ha elbukik, de úgy is jó, ha megdicsőül és elpusztul mert mind a két forgatókönyv kurva jó, mert mind a két forgatókönyv végén el lehet mondani, hogy nem sikerült neki. És valójában erre van szükségünk. Erre van szükségünk. És itt kiajékülést Mert ilyenkor azt érezzük, hogy mi vagyunk az is, Istentelen nagy királyok, hogy csak a következő sorok Mi vagyunk az eszetlen nagy királyok. Mi csináljuk jól. Mert mi csak eszünk, iszunk és baszunk. baszunk. és aki ennél többet próbál ebben a, ebben a világban az vagy Elbukít elkurvul ki, vagy elkurvul vagy vagy elbukik elbukik erős vagy, vagy vagy elbukik erős vagy bár válik fizikailag. Úgy is, jó, úgy, is jó. úgy is jó, hogyha megácsolják a, a mágiát és fölgyújtják, de úgy is jó, ha a egyszerűen 30 ezüstér, 30 ezüstér, harminc ezüstér, ezüstér, nem ácsolják, csak úgy összerakják. Köszönjük! Megint sikerült valamit a proli, a proli asztentesekből felpullalkozni. Az kasszira jó? Ácsolják! Elesnek te javították ki az előbb engem, de már elfelejtettem, hogy miben meg adott a Jaj, jaj, jaj, jaj, az első ilyet csak. Az első én nem adok szót, nem adok <sínt> szót. Nem <aduk> <sínt> szó, <sínt> Soha, az Istenben ilyen. nem Szóval, szó, szó, szó. Szó, arról van szó, hogy szükségünk van egy olyan narratívára, ami igazolja nekünk azt, hogy kérjünk még egyszer. Hogy mi köcsökök vagyunk. Vagy nem, én, hogy, nem, nem, akarjuk, szó, nem szó. hogy nem akarjuk, nem! Hogy nem akarjuk ki magunkat az italkimérésből! És ne írjunk egy kurva dalszöveget, meg abból aztán egy dalt, meg abból aztán egy lemezt, mert is mi a vége? Hát elkurvul az ilyen! Az a vége, fölvásárolják a multik, a háttérhatalom, oda dörgölőzik ezekhez a simicskákhoz, vagy az Orbán Viktor fölvásárolja a, a széles gáboron keresztül, teljesen mindent, minden narratíva megfelel nekünk, amelyben ő végül elbukik. És miért bukik el? Mi az oka, mert tett valamit? Ez az, ez az ősbűn. Ezért nem szabad! Nem szabad, tenni nem, szabad, szabad tenni. tenni! nem te kell és és egyébként a nosztalgia, de kocsmában egyébként lehet hallani, tudod? Az még az az... A nostalgia, meg a buk, meg a mocskolódás tulajdonképpen két szorosan összetartozó szellemi. Na, tudati, mentális mozdulás szellemi. Szóval két szorosan... A mocskolódás és a nostalgia kiegészítik egymást. Igen. A nostalgia nem más, mint implicit mocskolódás, a mocskolódás pedig nem más, mint implicit nostalgia. Mind kettő magába hordozza a másikat. Ez így van, ez nem. így van, ténylegesen így van. Arról van szó, Atillán, hogy ezek már, nem, ezek már nem olyanok, mint a mi időnkben. De a, a, és arról van szó, hogy a, a, akik a mi időnkben voltak, azok ma már nem olyanok, mint a mi időnkben. Arról van szó, hogy van egy ilyen nagy folyamatos végtelenomlás. Mi meg egy statikus helyen ülünk a sörünkkel, meg a egy, egy olyan helyen, ami az, az. egyetlen egy pont, a világ! Az a ahonnan mi, ezt a zuhanást, ezt a hajatást itt szemléljük, és mert kérünk még egy unikumot, ahogy mondjuk, hogy attillám! Ezek már nem a, már nem a régi belga, nem ez. ez már a belga, ez az nem az a belga. Ennyi, ennyi. És ezzel így igazoljuk azt, hogy igazából az Unikumbanban minden, amit ebből a világból ki lehet hozni. Meg a sörbe. És azon az asztalon, Na a sör, a sör az csak az a kísérője, az, értelem, a... az élet értelmének a kísérője. az, az, az a világ egyetlen a monddalom az meg, kör alakú asztal. Hm. Arról van szó hogy ez a fix pont, és csak innen, csak innen, csak az unikumon mögül látszik a hanyatlás. Ha kilépnék az unikumon mögül, kvázi nem kérnék még egyet, már én is romlanék. Hanyatlanék. Vagy, ami a másik lehetőség, hogy így dicsőségre vinném a, a, a forradalmi zászlót, ahol a csúcs, me, csúcs előtt, mielőtt földéknék a csúcsra, így a picsába. És akkor meg azt lehet mondani, hogy hát attilán. Hát megpróbálta a Sanyi, nem sikerült. Kérünk még egy Unicumot? Vagy nem? Persze, hogy kérünk még egy Unicumot, hát a miért leszünk megpróbálni, mi? Is, az meg! Hát a végén megint is kinyírnak a gecibe! Hát ugye... Duga nincs De nem az igazság, hogy nekik, a minden, kell, nekik minden forgató kurva jó. Mert egy része azoknak, akik megpróbálják, el fognak mukni fizikailag. Mert kinyírják őket, mert kicsinálják őket. A maradék, meg majd elkurvul, hogy intézzük. Majd úgy, majd úgy értelmezzük a valóságot, az a maradék tényleg, elkurvul. Tényleg, tényleg. És kész. Aki hiteles, azt kinyírják. Aki meg elkurvul, az meg hiteltelen. Érted? Ezért... Nem csinálunk semmit, marad az unikum de ez viszont kell, egy fix, értitek? Tehát, egy fix archimédészi pontbazmány, tehát itt a világegyetem, a stabil, ez az összegé. Ez az örökmény, megáll az idő. De igazából bizonyos, értelem, bizonyos értelemben a proliság vagy ez a, hogy mondjam, ez, a, ez a gyök mert ez egy ez egy proliak, Abszolút! Te a, a jártakos, nem hogy nem vagyok ilyen trollikos A Kérdezek, Az hogy ennek a a lelkében ez az italkimérés van. Aki ebben az italkimérésben nincs otthon. Az, aki alumínium pultról nem törölt még le, nem még ki És nem ivott meg még egy olyan rendes félt, rendes félt. Az, az sose tud. Az, az nem élt. Nem élt. Arról van szó, hogy ennek az országnak a lelke az az alumínium pult, tudod? Ez a, eh, hogy mondjam, ennek az országnak a lelke ez, a, ez az italkivérés. Innen, innen veszünk mindent alapul. Az Orbán Viktornak is e körül kell, hogy mondjam, egy elliptikus egy, egy pályát leírnia és a Gyurcsájnak is e körül kellett volna. És a tudott volna, tudott volna, akkor hatalmon is lenne. Az azért nem tényleg arról van szó, hogy le kell az alumínium pultba szúrni a körzőt. És a, a, a, a körül meghúzott körön, ott a miniszterelnök mindig többségben lesz. Örökként is ott azták el, hogy elkezdtek, tudod hol baszták el a ezek A szockók, amik az szdsz ek és azt hitték, hogy amit a Korrád Györd meg ezek mondanak, az a tuti igazság. Nem a pultosok az meg, vagy a hát. alumínium pulton állott, hanem amit a Korrád Györd, a farkasházi Teddy meghívja az meg a nagy krémet, a Kornist, a korrádot, és amit a érted, tégiem, tehát amit ők mondanak. az A holokausz sérültséget értékelik túl. Értékele, a holokaus sérültséget a Sörunixum rovására túlértékelték. Erről van szó. Erről van, ez a két erő, ez a két meghatározó ereje volt az MSZP-n belül a magyar politika ö, ö, origójának. Ö, Forrás mondjának. Ez egy fókusz. És, a, és arról van szó, hogy ez a fókusz, ez a forrás pont az alumínium pult az a kimérésben. Tudod, ahol az, ezzel az ilyen nyeles alumínium töltővel itt kiemeli a bort. Mint a bort. Bort. És, és abból ilyen két deci is, meg van ilyen három deci is, és akkor abból így így Most itt van nem még a, is a fel a menet, a keleti pályaudvar mellett a Derby dufébe. Meghívlak Magyar ezt, ember vagy, Bozeli. Közelebb közel közel került itt a néplelkéhez, mint egy magyar kárta felvétel. Ez <gül> biztos. Szóval az, az, az, az, az, az, az, az, az ott hát mellettem egy és tudod, amikor már ilyen pörkölt lébe forognak a szemei, Bozeli, az, az öreg. És mondja rekem, hogy ez a zöre, ugye, ugye, az még volt az igazi. Az volt az ig nem csak a bitlisben, akkor az volt az volt tudod hogy amikor a amikor tudod hogy amikor a, a, a mi... bitlis volt a, a, volt, a, a Beatles volt a sikeres, akkor nem abia, akkor még a faszom, még a uh, johann Strauss volt az igazi bazdnek <sus> Sosem volt a bitlis az igazi, most lett a bitlis az igazi, hogy már bazd megint ízé, már két és fél tag meghalt Érted? Mi az, hogy gyűlésben, meghalt? volna. Nem, nem, nem. Ja, a ringosztár az a... félig és a... A ringosztár meghalt? Nem, a ringosztár A ringosztár Ring az, hát, az csak félig, csak nem, nem, még csak félig hal. A George Jackson halta. Ó, szegény! Hogy még él! É, é, mert szenved, bazd meg! Hát nem szabad hagyni a szenvedést, hát le kell lenni. Szóval... Mérni. Hát mint a lovakat. A lovakat lelövék, ugye. Tehát, hogy izé, érted, mert... mm. Szóval... Arról van szó, Kutyákat. hogy az a, az, az, az, az, urakodó, az, a az a lényeg, hogy nem tűrhetünk meg egyetlen egy idolt sem, aki megcsinálta. Aki sikeres. Tehát arról van szó, vagy hogy a... Vagy Jézus keresztre el feszíteni, vagy, vagy Júdás, aki, a, aki meg, aki meg a bűnein. De nincs olyan, aki győz és visszahozza a paradicsomot? Nem lehet. Nem lehet. <gül> lehet. Nem lehet, mert ha van ilyen, akkor nekem ott kéne állnom mellette, ott kéne állnom mögötte, és ott kéne menetelnem mellette. De én nem akarok menetelni, én unikumot akarok, mert kísérőnek egy korsó sört. Ezt akarom, nem akarok mellette menetelni, ezért bárki menetel bármi felé az már nem úgy menetel. Ez a menetelés, ez nekem már kevés, kérem. Én nekem a sor az unikum, jó? Ez a menetelés, ez így ebben a formában, ne haragudj, ez nem az. Nem az, ami nekem kell. Tehát arról van szó, hogy szükségünk van millió elbukott idolra. Minden idolnak el kell buknia, így vagy úgy, szükségszerűen el kell buknia. Mert... A saját bukdácsolásunkat, a saját romlottságunkat, a saját, a saját elfajzott hitványságunkat egyedül így tudjuk igazolni önmagunk számára ezzel a narratívával is. Ez egy közéleti narratíva. Ez a közgondolkodásnak nem a része, ez az alfája és omegája a közgondolkodás. A legalsó szintől egyébként a legmakasabbik. Mindenki így gondolkodik az egész országban. Ez a korruptságnak az egyik ideológiája. Mi maga a magyar történelemnek az meg ez a neonacionalista, neoromantikus fölfogás is. Régen a nagy Magyarország, érted? Ja, ugyanez van benne, most meg a. És mi már innen nem állhatunk föl, tudod, tehát most már minket tönkretettek, a zsidók, meg a akárkik bárki. Ne röldögjetek már az a de, ez a, de, de, de, a de ez a korrupció alapja, hát ez a korrupció alapja, ez a gondolkodás. Hát ez a korrupció alapja. A korrupció alapja az a gondolkodás, ami kizár mindent, ami nem korrupt. Vagy kizár mindent, ami nem korrupt és sikeres. Tehát lehet valami nem korrupt, de az bukásra van ítélve. Erkölcsi vagy fizikai bukásra. Mert csak így tudom igazolni a magam korrupció. Fizikai bukásra van ítélve, és a korrupció az az erkölcsi bukás. Igen. A saját korrupt létemet vetítem ki a bukott idoloknak az erkölcsi romlására. Igen. Abba látom meg magam, Igen. és igazolom magam a sört és az unikumot. Igen. De miért volt azt a szeretsét, az unikumot kell. Azért, mert szerintem azért nevek, de az, az igazság, hogy az apróliságnak az az, az... az az, az, az, az, az, a... az unikum. A József Józsefnek a, a, a csinálta meg a bős cvannak. A, a sör és az unikum, az a szent grálya Nem véletlen, hogy te is ezzel hangoltál a ma is négy. Borral és unikumnal bocs. De régen sört a Finom, para, finom paraszti bózolással rólad Egyébként egyértelműen, a, egyértelműen a, a sör, az a, az a prolinak az itala, az a por, az egyértelműen a parasztnak az itala. Mi az értelmiségnek az itala? A long drink. Az értelmiség itala a cocktail. A cocktail, amely Peretlás, undari, a burjua, hát a burjua A nem az a koktél a burjua ital. Tényszerű, És a milyen koktél Ez a burjua. Ez a burjua A A kocktél. A A van olyan koktél, ahogy is van. A másik feleségem, az a Bahamákon volt egy darabig izé, ilyen, nem mixermő, hanem de valami hasonló, ilyen hajón dolgozott, és ő mesélte nekem, hogy milyen koktélok vannak. Mesélte. Én tehát. a Elmeséltem! Komolyakat! Tényleg izé, a Bahamákon dolgozó nekem elmeséltem! Nem kell a mocskot, na ez, ez. Látjátok, itt már kezdődik, hmm. amit mond végig, saját magán is. Igen. lehet. Kata bekekeni. is elbukott, mint nő, értjük. Hmm. Mert hogy egy, nem, nem lehet Katá akkor nekem is annak kéne nem igaz? Na jó. De jó. De jó. E, szóval, szóval arról, arról, arról van a szó, hogy. E, Mi a fasz, nézel? Hogy ez a, a narratíva, ez, megy, ez, ez mennyiben... Ez egy vers, ami ott van? Már <gül> korrátív? az estére vonatkozóan. Szóval, hogy ez a, ez a korrupció, ami leti ezt a narratívát, meg ami előmozdítja ezt a narratívát, arról szól, hogy, hogy nincs más esély, nincs más, nincs más életlehetőség. Tehát hogy arról van szó, hogy mi ezt egy darvini törvényi, mi ezt egy útoni törvényi törvényé hazudjuk a korrupciót. A romlást a, a megalkuvást, az élethazugságokat, meg egyáltalán a kényelmet, meg az unikultat, meg a sör. Ez egy newtoni és darwini igazságá és törvényi, világtörvényi avatjuk. Az Ez összes, a... az összes ilyen komment, egyszer beszéltük erről, az összes ilyen komment közhelybe. ugyanez van. Például az is csak a gond és csak a hatalmat akarta, a mújica, aki tulajdonképpen vannak a leg a leg az meg az elnökről van szó, kijelölt a alpi bevitt bevitte az jelöltje palotába, és ő maga egy lesújtott kocsival, de nem pozból ért minden tízévet olyan olyan csávom így hogy ha kunok pitért a de legujjat de ő szintén de nem pózból értitek nem az hogy én most már köztársaság Szegénységet propagálom, azt csaj tényleg én, egy mindig, és nem költözött onnan ki, stb. stb. És akkor a muhicán is jöttek ezek a kommentek, hogy biztos, hogy az is a pénzt akarja. Jó, de milyen a lehúzod, lehúzod a bokáját. A babúcsokban, amiben te vagy. Lehúzod egy maga. Jézus Krisztus is biztos, hogy. Kurta a Mária Magdolnát Csak az egyház kivette! Várjál, már egyébként már mondja, ha már Kúzum. itt tartunk! Egyébként, ha Jézus megkurta a Mária Magdolnát, az itt ki a faszomat zavar itt a jelenlévők közül? Emelje már fel a kezét, az, aki megzavar a nézetében, meg így Jézusak kapcsolódja azért! Már ne a meg a Mária Magdolnát! Azért álljon már meg a menet! Néhamig én élvez! is vagy! Mi van? Faszom! Tehát nem arról van szó, tehát a Jézus Krisztusnak nem elég, hogy a kereszten kínszenvedett, az egész kurva élete legyen kénszenvedés. Ne kurja a Mária Magdolnára. Nem, hogy megkurja, mert akkor az nem is Jézus, ugye? Tehát ha megkur... tegyük vele megkur... De hogy mondjam, ez hogy vált egy ilyen érvelésé, hogy a megkurta Mária Magdolnát az ekvivalens lett azzal, hogy nem is támad fel, csak azt hazudták az Érted? nem össze a kettőt. De, de nem, nem, hát ez egyenlő, egyenlő erejű jelenték, vagy egyenlő jelenték, vagy a feltámadás az, ami most már Valtónához mit csinált, az tök külön dolog. Tehát az egész életét, az volt a katarzisa, hogy feltámadt. Nyilván de. akkor teológiai élet, az egész életét megkérdőjelezzük a feltámadással együtt, ha beveszük azt, Egyébként, na ez is, ez is. Most kitettem nemrég a Facebookra, na erről eszembe. Hogy tök, amit itt már sokszor elmondtam, hogy tök mindegy, hogy... De. Ki volt történetileg fizikai emberként Jézus Krisztus? Hogy egy reformrabi, egy suvickos képű izé, olyan levantei csávót a zsidóknál Júdeába, vagy pártuszítja herceg, vagy talán nem is létezett, vagy a faszunk, hogy tök mindegy, tök mindegy. Jézus Krisztus az őskép, őskép. És az evangélium, Jézus Krisztus itele szavai. Tök mindegy, hogy mit mondott valójában valaki valamikor az első század elején. Tök mindegy. Tehát őskép, és az evangélium, és az ikonfestészet, meg a képek a Jézus igazi portréja. És akkor ezt kitettem, mert hogy itt szellemi dolgokról van szó, amiknek megvan a maga mélysége, a maga ereje. Függetlenül attól, hogy mi a t Jézus Krisztus nem történeti személy. Nem történeti személy. Az egy elementáris őskép. És akkor egyik, pont a Puzsérral közös régi haverunk kommentette, na jóval jó van, de azért ott értem én, de azért ott van a feltámadás. Hát azért, azért hát bocs, hát azért az ilyen kókler gyanús, hát mi az, hogy feltámad? És akkor én visszaírtam neki, hogy figyelj, annál, hogy a hús a test feltámad. Képzeljük ezt el, de tényleg, a sírból jön a halott most ne a szar zombi filmekre gondoljatok tudom, <gül> persze ez delvad tele az agyatok de hogy izé de, melyik a fel, a csont, ezek kielnél ha ennyire kurva vallásosak vagyunk van egy ilyen kép hogy a csontvázak felkelnek ott van a fizikai feltámadásnak egy képe Ezek kell profit a könyve, ó testamentum és, és akkor hogy az inak fölépülnek és rá a hús meg mindenki, és a halottak meg a és képzeljük el ezt a képet tehát vizionáljuk mint egy meditációs objektumot, hogy föltámad, föltámad, ki jön a sírból. Hát ennél erősebb képet én a büdös kurva életben el nem tudom képzelni. Hát ki a fasz érdekel, hogy ez, mit tudom, ellentétes a fizika, meg a biológia törvényeivel, vagy bárra, kit érdekel? Kit érdekel? Ez egy nagyon erős kép a feltámadás. És ezért, mivel ez egy nagyon erős kép, ez akkor is igaz, ha nem támadtott föl, mit tudom én, Krisztus, vagy hát, ugye ezért időszámításunk után 33 körül Júdeába éppen senki. A kép maga brutális. Brutális. Ha valakinek egyébként meghalt Ar meghal szoros hozzátartozója, akkor lehetnek olyan álmai, mint nekem volt az apám halála után, hogy, hogy, hogy, hogy kijött a sírból és fortámat. Nagyon, nagyon arról, erős. Arról, arról, beszél, erős. arról a fan, hogy itt két réteg van, van a valóság és van az igazság. És az igazságot nem lehet azzal cáfolni, hogy a valóságot ö, kétségbe vonod, vagy a valóságot megkérdőjelezed, érted? Az igazság az egy másik ja, ja, ja, ja. azt, Ezért a... nem tartom a vallástörténészeket hitel, nem, nem is kompetensnek a spiritualitásba, a történetben igen. Jó, a vallás meg a filológus igen kultúrtörténész lehet csak, de vallástörténész nem lehet, mert a vallásnak, a spiritualitásnak nincs története. Azért mert a Az a, a szellem időteleti azért... jelenléte, az most történik, most is, Krisztus feltámadása, nem 2000 évvel ezelőtt. Arról van szó, hogy a vallás az az, az, az, igen, az, az időtlenben van, és ezért a vallástörténet az történet, és nem vallás. Így van, így van. Egyébként maga egy furcsa vallás történet, Kultúrtörténet. Az a kultúrtörténetnek egy része. Hogy alakultak ki? Kultuszok, szertartások, oké. Ott kompetenciája van. Szencövegek, hogy változtak, oké. De a spirituális lényekhez kibaszottul semmi köze nincs. Semmi! Na köszönjük szépen, ez volt az apu, az én tisztelentes Köszönjük, köszönjük.